примусити себе не сіпатися. Було лоскотно. Семе, прошепотів він, вона чекає, пам'ятай, вона чекає. Що? – спитав Сем. Він почувався майже повністю розрядженим. Дейве, про що ти говориш? Але Дейвова рука впала додолу. Він глянув на Сема. Груди Дейва здіймалися швидко і неглибоко. Я йду, – сказала пригнічена Наомі. Там на столі для книжок стоїть телефон. Ні, – зупинив Сем. Вона розвернулася до нього, її очі спалахнули, і вона люто вишкірилася, показавши білі зуби. «Як це ні? Чи ти здурів? У нього череп пробитий, і це щонайменше він...» «Він відходить, Саро», – м'яко сказав Сем. «Він відійде вже дуже скоро, поситі з ним. Будь його другом». Вона глянула вниз і побачила те, що бачив Сем. Зіниця лівого ока Дейва стислася до розмірів вістря гілки. А зіниця правого збільшилася і застигла. «Дейве!» – налякано прошепотіла вона. «Дейве!» Але Дейв знову дивився на Сема. «Пам'ятай!» – шепотів він. «Вона че? Його очі зупинилися і застигли. Груди здійнялися ще раз, опустилися і більше не піднімалися. Наомі почала схлипувати. Вона приклала руку до щоки і заплющила очі. Сем присів, боляче вдарившись колінами і обійняв її за талію. Розділ 15. Дім Ангола Тієї наступної ночі Сем Піблс не спав. Він лежав у ліжку, вімкнувши світло на всьому другому поверсі, і думав над останніми словами Дейва Данкана «Вона чекає». Над ранок другої ночі слова старого почали здаватися йому зрозумілішими. Сам думав, що Дейва ховатиме баптистська церква про вербії, і трохи здивувався, коли виявилося, що десь між 1960-м і 1990 роками старий став католиком. Службу відправляли в костелі святого Мартина 11 квітня. Був вітряний день, що ніяк не міг зробити вибір між хмарами і холодним сонячним промінням ранньої весни. Після церемонії на кладовищі в домі Ангола влаштували поминки. На ту пору, коли приїхав Сем, там зібралося вже майже 70 людей, що розійшлися маленькими групками по кімнатах першого поверху. Усі вони знали Дейва і говорили про нього з гумором, повагою і незмінною любов'ю. Усі пили імбирний ель із пінопластових стаканів і їли канапки. Сем ходив від однієї групи до іншої, обмінювався кількома словами зі знайомими, але не зупинявся для тривалішої розмови. Він рідко виймав руку з кишені темного пальта. По дорозі з церкви Сем заїхав до Піглі-Віглі, і тепер в тій кишені шароділо півдюжини целофанових пакунків. Чотири довгі й тонкі, а решта – прямокутні. Сари ніде не було. Він уже хотів іти, коли помітив й Рудольфа, що сиділи разом у кутку. Між ними стояла дошка для Крибеджу, але вони не грали. «Привіт, хлопці!» – сказав Сем, підходячи до них. «Ви, мабуть, не пам'ятаєте мене». «Чого ж не пам'ятаємо?» – мовив Рудольф. «Хто ми, по-твоєму, такі? Двійку Бевзів? Ти друг Дейва. Ти приходив того дня, як ми малювали плакати». «Правильно!» – підтвердив Люкі. «Ти знайшов ті книжки, що шукав?» – спитав Рудольф. «Так», – усміхнувся Сем, – «так і знайшов». «Добре», – вигукнув Люкі. Сем витягнув чотири тонкі цилофанові пакунки. «Я вам, хлопці, дещо приніс», – сказав він. Люки глянув, і його очі спалахнули. Слімджими, Дольфе. Він вдоволено вишкірився. Глянь, хлопець цар і приніс нам усім сраних слівджимів. Про чудово. Так, я краще їх заберу, диваче, сказав Рудольф і схопив пакунки. Цей пришелепко зжере їх усі зараз. А тоді, знаєш, усериться вночі прямо в ліжку, пояснив він Семові. Рудольф розгорнув один слів джим і подав його люкі. Бери, дурнику, решту я збережу тобі на потім. «Візьми і собі один, Дольфе, бери. Та краще не треба, Люкі, від них мені паче з обох кінців». Сем пропустив цю сцену повз вуха. Він втупився поглядом у Люкі. Хлопець, цари? Де ти таке почув?» Люкі відкусив половинку слім Джима і підвів очі на Сема. Вираз його обличчя був водночас доброзичливий і лукавий. Він приклав пальця з боку до носа і сказав. «У програмі новини розходяться швидко, сонечко, дуже-дуже швидко!» «Та нічого, він не знає», – сказав Рудольф, допивши імбирний «ель». «Він просто телепає язиком, бо йому подобається звук». Дідька Лисого заверещав люки, відкусивши ще один добрячий шмат слім Джима. «Я знаю, бо мені Дейв сказав учора ввечері. Мені носнився сон, і в ньому був Дейв, і він сказав мені, що цей хлопець – Сарен Любчик». «А де Сара?» – спитав Сем. «Я думав, що вона прийде». «Я балакаю, із нею після благословення», – озвався Рудольф. «Сказала мені, що ти знатимеш, де її шукати, якщо пізніше захочеш побачити». «Сказала, що ти її там уже бачив». «Вона дуже любила Дейва», – додав Люкі. Раптово сльоза скотилася з його нижньої повіки. Він витер її тильним боком долоні. «Ми всі його любили. Дейв завжди так сильно намагався триматися, тому дуже і дуже прикро, дуже зле». І Люкі зненацько розридався. Я скажу вам дещо, мовив Сем, присівши біля люкі навпочіпки і подавши йому хустинку. Він був ладен і собі заплакати і боявся того, що йому зараз треба було зробити, або принаймні спробувати. Врешті-решт, він таки зміг. Він помер верезем. Хто б вам що не казав, пам'ятайте мої слова, бо це правда. Дейв помер верезем. Амінь. шанобливо сказав Рудольф. Амінь. погодився люкі. Він повернув Семові хустинку. «Дякую». «Не варто, Люкі. Скажи, а в тебе нема більше тих сраних Джимів, га?» «Нема», – сказав Сем і всміхнувся. «Знаєш, як кажуть, Люкі, одного забагато, а тисячі ніколи не вистачить». Рудольф засміявся. люки також усміхнувся. А тоді знову приклав кінчик пальця до носа. «А як щодо четвертака? Четвертака зайвого не знайдеш, га?» Сем спершу подумав, що Сара могла піти до бібліотеки, але це не відповідало Дольфовим словам. Вони з нею були в бібліотеці лише раз, у ту жахливу ніч, яка вже начебто сталася років десять тому. Але вони ходили туди разом. Сем не побачив її там. І «Як бачиш когось крізь вікно, чи...» Тоді він пригадав, коли побачив Сару крізь вікно тут, у домі Ангола. Вона сиділа на задвірку разом із групою людей і робила те, що допомагає їм утриматися від пияцтва. Тож Сем пройшов кухнею, як зробив і в той день, і привітався з іще кількома людьми. В одній із маленьких групок стояли Берт Айверсон і Елмер Бескін. Вони пили пунш із морозивом і слухали літню жінку, котрої Сем не знав. Він вийшов із кухні на задворовий ганок. На дворі знову посіріло і здійнявся поривчастий вітер. Задвірок стояв порожнім, але Сем, наче помітив, як за кущами, що позначали його межу, промайнула пляма пастельного кольору. Він зійшов сходами і перетнув задвірок, зауваживши, що його серце знову почало калатати. Його рука ще раз ковзнула до кишені і цього разу витягла два цилофанових пакунки. То була лакриця булз Сем розірвав обгортку і почав розминати лакрицю в кульку, Набагато меншу за ту, яку качав у Дацані в понеділок увечері. Від солодкого, цукристого запаху нудило не менше, ніж завжди. Сем почув, як здалеку наближається потяг, що нагадало йому про той сон, у якому Наомі обернулася на Арделію. «Запізно, Семе, уже запізно, справу зроблено. Вона чекає, пам'ятай, вона чекає. У снах іноді так багато правди. Як вона пережила ці роки?» Усі роки, що минули з тих часів. Вони так і не подумали про це. Як вона переходила від однієї людини до іншої? Про це вони себе теж не спитали. Можливо, істота, що здавалася жінкою на ім'я Арделія Лордс, під маскою ілюзії чарів була схожою на тих личинок, що замотуються в кокон на розгілках дерев. Укриваються під захисним павутинням, а тоді вибираються з них і летять до місця своєї смерті. Личинка в коконі лежить собі мовчки, чекає, змінюється. Вона чекає. Все мишов далі, продовжуючи розминати маленьку смердючу кульку того, що бібліотечний полісмен, його бібліотечний полісмен, украв і перетворив на кошмарну субстанцію. Тепер за допомогою Наомі і Дейва та речовина знову змінилася і стала засобом порятунку. Бібліотечний полісмен притиснув до себе Наомі. Він приставив рота ззаду до її шиї, ніби хотів поцілувати, а натомість кашлянув мішечок, що на шиї арделії потвори, обвислий, порожній. Будь ласка, хоч би ще не було запізно. Сем пройшов крізь рідкий рядочок кущів. Наомі Сара Гігінс стояла з іншого боку, притиснувши долоні до грудей. Вона кинула на сема короткий погляд, і його вразили блідість її щік і змучений вигляд очей. Тоді вона знову подивилася на залізничну колію. Потяг наближався. Скоро вони зможуть його побачити. «Привіт, Семе!» «Привіт, Саро!» Сам обійняв її за талію. Вона не заперечила, але її тіло під його рукою було закляклим, негнучким, непіддатливим. Хоч би ще не було запізно. Знову подумав він, а тоді згадав Дейва. Вони покинули його там, у бібліотеці, під перші відчинені двері на вантажній платформі гумовим бруском. Сем зателефонував із автомата за два квартали звідти і повідомив про відчинені двері. Коли диспетчер спитав його ім'я, він повісив слухавку. Тож Дейва знайшли і природно встановили, що смерть настала в результаті нещасного випадку, а деякі люди в місті зробили очікуваний висновок. І ще один старий п'яничка відбув до великої винарні на небесах. Вони подумали, що він ішов собі вулицею з бутлем у руці. Побачив відчинені двері. Забрів усередину. упав і вдарився в темряві об вогнихасник. Кінець. Посмертний звіт, у якому йшлося про відсутність у крові Дейва алкоголю, ані трохи не міг змінити цих припущень навіть серед поліції. «Просто всі чекають, що п'яниця помре смертю п'яниці», – подумав Сем, навіть коли це не так. «Як почуваєшся, Саро?» – спитав він. Вона втомлено подивилася на нього. «Не дуже добре, Семе, геть недобре». «Не можу спати, не можу їсти, голова повна найжахливіших думок. Це наче геть не мої думки, і я хочу випити, це найгірше. Я хочу пити і пити і пити. Зустрічі не допомагають, уперше в житті зустрічі мені не допомагають». Вона заплющила очі і почала плакати. Сара схлипувала безсило і розгублено. «Це зрозуміло», – м'яко погодився він. «Як же вони можуть допомогти? Ніяк, правда?» «Гадаю, вона дуже хотіла б, щоб ти знову почала пити. Вона чекає, але це не означає, що вона не голодна». Сара розплющила очі і глянула на нього. «Що? Семе, про що ти говориш?» «Мабуть, про живучість, – сказав він. Про впертість зла. Як воно вміє чекати? Яким буває хитрим і сильним? Як збиває спуття?» Він підняв руку і повільно розтиснув кулак. «Ти впізнаєш це, Саро?» Вона відсахнулася від кульки червоної лакриці, що лежала на його долоні. На мить її очі широко розплющилися і повністю опритомніли. Вони блиснули ненавистю і страхом. І той блиск був сріблястим. «Викинь її геть!» – прошепотіла вона. «Викинь цю кляту гидоту геть!» Її рука метнулася до шиї ззаду, ніби захищаючи те місце, де її рудовато-каштанове волосся спадало на плечі. «Я говорю до тебе», – твердо мовив він, – «не до неї, а до тебе. Я кохаю тебе, Саро». Вона знову подивилася на нього і жахливо втома повернулася до її очей. «Так», – сказала вона, – «може і так, і може тобі не варто до цього звикати. Я хочу, Сара, щоб ти дещо для мене зробила. Я хочу, щоб ти повернулася до мене спиною. Он там їде потяг, я хочу, щоб ти стежила за ними і не оберталася, поки я тобі не скажу». «Зможеш це зробити». Її верхня губа задерлася вгору. Вираз ненависті і страху знов оживив її змучене обличчя. "І дай мені спокій, йди геть!» «Ти хочеш цього?» – спитав він справді. «Ти сказала Дольфові, де мені тебе шукати, Сара? Ти справді хочеш, аби я пішов?» Вона знов опустила повіки. Її тремтячі губи вигнулися від муки. Коли Сара знову розплющила очі... Вони були сповнені загнаного жаху і блищали від сліз. Ох, Семе, допоможи мені. Зі мною коїться щось лихе, а я не знаю ані що воно таке, ані що з ним робити. А я знаю, що робити, сказав він їй. Довірся мені, Саро. І довірся тому, про що ти згадала, коли ми в понеділок їхали до бібліотеки. Чесність і віра. Це дві речі протилежні страху. Чесність і віра. Це важко. Прошепотіла вона важко довіритися. Важко вірити. Він суворо дивився на неї. Раптом верхня губа Наомі піднялася вгору, а нижня вигнулася назовні, на мить надавши її ротові форму схожої на ріжок. Іди в сраку, вилаїлася вона. Іди в сраку, і не вертайся, саме Піблс. Він суворо дивився на неї. Вона підняла руки і притисла їх до скронь. Я не хотіла цього казати. Не знаю, чому сказала. Я голова, моя нещасна голова, Семе. Здається, вона розколюється на дві частини. Потяг під'їхав ближче, засвистів, перетинаючи місток через провербію, і в'їхав до Джанкшн-Сіті. То був один із опівденних товарняків, які зазвичай пролітали крізь місто, не зупиняючись на шляху до скотарень Омахи. Сем уже бачив його. Часу небагато, Саро. «Треба зробити це зараз. Розвернися і подивись на той потяг, стеж за ним». «Так», – раптом погодилася вона. «Гараст, роби, що задумав семе. А якщо побачиш, побачиш, що нічого не виходить, тоді штовхни мене, штовхни мене під потяг. Скажеш усім, що я сама стрибнула, що це самогубство». Вона благально глянула на нього, смертельно втомленими очима, що дивилися з виснаженого обличчя. «Усі люди з програми бачили, що мені погано. Від них неможливо приховати свій стан». «Минає трохи часу, і надурити їх стає просто неможливо. Коли ти скажеш, що я стрибнула сама, вони повірять тобі і не помиляться, бо я не хочу так жити далі, але семе річ у тому, що, здається, скоро я так і захочу». «Тихіше, саро, сказав він. Не будемо говорити про самогубство. Дивися на потяг і пам'ятай, що я кохаю тебе». Вона розвернулася обличчям до потяга, до якого вже було не більше замилю. Він швидко скорочував цю відстань. Сара потягнулася руками до шиї і підняла волосся. Сам нахилився вперед і побачив те, що шукав. Воно засіло високо на чистій білій шкірі під лінією волосся. Він знав, що на якихось півдюйма глибше від цього місця залягав стовбур її мозку і відчув, як шлунок йому скручує від огиди. Він нахилився до похирчастого наросня, укритого павутинням, сплетеним із перехрещених білих ниток. Але під ним виднілася рожевувата грудка, що пульсувала разом із ударами Сариного серця. «Дай мені спокій!» – раптом закричала Арделія губами жінки, яку Сем покохав. «Дай мені спокій, виродку!» Але руки Сари не сіпнулися. Вона тримала волосся вгорі, щоб йому було зручніше. «Тобі видно цифри на локомотиві, Саро?» – пробурмотів він. Вона застогнала. Він втиснув великого пальця в м'який шмат червоної лакриці, роблячи в ній заглибино, трохи більшу за паразита, що засів у Сари на шиї. Прочитай мені їх, Саро, прочитай мені цифри. Два, шість, ох, семи, як болить голова. Неначе наче величезні руки розривають мозок на дві частини. Читай цифри, Саро, пробурмотів він і приставив лакрицю булсай до того огидного наросня, що бився живчиком. П'ять, дев'ять, п'ять. Він обережно приклав лакрицю до її шиї. Раптом Сем відчув, як наростень сіпається під цукристою накривкою. А що як воно лусне? Що як воно лусне, перш ніж я зможу зняти його з неї? Це ж концентрована отрута Арделії. Що як воно лусне, перш ніж я його зніму? Потяг знову засвистів ще ближче. Його свист приховав сарин пронизливий болісний крик. Стояти! Сем одночасно почав підгортати лакрицю під наростень і прибирати її з шиї сари. Він зняв його. Той пульсував, загорнутий у цукерку, мов крихітне хворе серце. На шиї Сари залишилися три маленькі темні цятки, не більші за сліди від голки. «Воно зникло!» – закричала Сара. «Семе, воно зникло!» «Ще ні!» – похмуро сказав Сем. Лакриця знову лежала на його долоні, і на її поверхні спливала бульбашка, що намагалася пробитися назовні. Потяг уже гуркотів повстанці в Джанчан-Сіті – ту саму, де чоловік на ім'я Брайан Келлі колись кинув Дейвові Данкану чотири монети і звалів щезнути. Потяг уже був менш, ніж за 300 ярдів від них, і швидко наближався. Сам обійшов Сару і став навколішки біля рейок. «Семе, що ти робиш?» «Іди сюди, Арделія, пробру мотив. він спробує оце!» Він ляпнув шматок лакриці, що пульсував об одну з блискучих сталевих рейок. У його голові почувся вереск невимовної лютії жаху. Сем відступив назад, стежачи за тим, як пнеться і виривається заліплена в лакрицю істота. Цукрова поверхня розірвалася, він побачив, як щось темнішого червоного кольору прагне виборситися з лакриці, а тоді на нього накотилася багатотонна маса сталевих коліс опівденного потяга на омаху. Лакриця зникла, а вискучий крик у семовій голові ніби відрізало ножем. Він відступив і розвернувся до Сари. Вона хиталася, а її широко розплющені очі сповнилися приголомшеною радістю. Він обійняв її за талію і тримав, поки повз них, розвіваючи їхнє волосся, з гуркотом пролітали вагони, платформи і цистерни. Вони стояли так, поки їх не проминув гальмівний вагон, маленькі червоні вогники якого віддалялися від них на захід. Тоді Сара трохи відхилилася назад, але так, щоб не вирватися з його рук навколо себе, і подивилася на нього. "Бо я тепер вільна, Семе! Я справді звільнилася від неї, мені здається, що так, оце важко повірити!» «Ти вільна, підтвердив Сем, твій штраф теж сплачено! Від сьогодні і навіки твій штраф сплачено!» І її обличчя наблизилося до нього, і вона почала вкривати його губи, щоки й очі швидкими поцілунками. Вона не заплющувала очей, а весь час серйозно дивилася на Сема. Нарешті він узяв її за руки і сказав. «Може, повернемося всередину і віддамо останню шану Дейвові? Твої друзі дивуватимуться, що тебе немає. Вони можуть стати і твоїми друзями Семи, якщо захочеш». Він кивнув. «Я хочу. Я дуже цього хочу». «Чесність і віра!» – мовила вона і торкнулася його щоки. «Золоті слова». Він знову поцілував її, а тоді запропонував їй руку. «Може, прогуляєтесь зі мною, пані?» Вона взялася за його руку. «Куди скажете, пане, куди завгодно?» І вони повільно пішли рука в руку за двірком до дому Ангола.